Куди це їх ведуть? З темріви Випливло кладовище. Рукаті хрести Насувались на них немов страшний вирок долі. Вона ледь шкандибала, Нестерпно боліли рани, Та ще дужче боліло серце За сина. Мамо, Це ж кладовище, мамо! Що? Злякався комсомолець? Аж злорадствував скляр. Ге-ге! Такої ще не було. Покійночок сам прийшов на кладовище. Зараз ми тобі влаштуємо похорони разом з мамочкою. А то вона і справді подумає, що безсмертна. О, вон під тим Дубовим Христом становись. Я заступлю тебе, Гришу, шепотіла вона синові. Ні, ти мусиш жити, мамочка. Я пожила вже сину, а ти колосочку, мій зелененький, вогонь. Угнає хрипла команда, і серед цвинтарної тиші вдарили автомати. В останню мить бачила, як упав на засніжений горбик син і, крикнувши, немов підбита птиця, упала, прошита кулями на тіло гриця. Холодний вітер тужив поміж чорних хрестів. Тріпав старі хустинки й рушники на перехрестях немов траурні знамена. Тихий сніг сипав з неба, і важка цвинтарна туга слалась над сорочинцями, над усією землею. Минула година, друга, вже й північ зайшла, коли за давнім повір'ям стають з могил мертві і бродять кладовищем і справді вони оживають хто ж то тужить над вбитим грицем побивається в страшному горі хто то гірко плаче умивається кривавими сльозами рідна мати над сином та якої не беруть німецькі кулі безсмертна бондаренчиха кулі зранив її груди шиї обличчя але не вбили. Жива вона звелася на цвинтарі Серед німих хрестів І тужить над тілом мертвого сина. А з нею гірко плаче і ніч І ронить на землю зорі, неначе сльози. «Вставай, сестро, Мов би страдниця істрадниця ніч бондеренчесі. «Вже скоро відійдує, почне світати. Вставай, доки темно!» Я проведу тебе до чиєїсь хати, і ти будеш жити, а синові ти вже нічим не допоможеш. Ольга Антонівна цілує холодне грицеве чоло, гладить долонею чубчик, який уже взявся Інеєм, через силу зводиться й ніби сонне йде цвинтарем, і де зі свого безсмертя закляклі сорочинські вулиці. Село впало в важку дрімоту, не взиваються. А може, вражене тим, що сталося, не знаходить ні слів, ні стогану. Ось уже і осиротіла рідна хата. Якась невидима сила тягла жінку сюди. Тут її ніхто не шукатиме. Адже мертва вона для них. Мертва. Через силу переступила поріг. І впала на підлогу. Немає вже сина, І чоловіка немає. Поволі звелася з підлоги, Запалила свічку, І стала чистий шмат полотна, Стала перев'язувати рани, Одягла нову сорочку, Якусь мить завагалася, що ж робити з прапором? Весь кров'ю заюшений. Ні, не розлучився я з ним. Він уже став часткою її самої. Єдине, що лишилося в неї найдорожчого на цьому світі, огорнула себе закривавленим полотнищем поверх кофти. Вона вже не знала страху, не думала про небезпеку. І у цей час чорні привиди Повзли до хати, то скляр зі своїми поплічниками, розправившись із бандаренками, вирішили поживитися їхнім добром, забрати всі пожитки. Здивувалися нічні гості, коли помітили у вікні світло, хто б це міг бути, Мабуть, хтось з їхнього воїнства обскакав їх і вже порядкує в хаті. «Ну, я їм покажу». Лютував скляр, рішуче натиснув на двері, вбіг до хати. Раптом побачив згорблену постать коло столу. «Хто ти?» – скрикнув від подиву. «Що, поганцю, не впізнаєш?» – ступила до нього з закривавленим лицем бондаренчиха. «Страх засліпив тобі очі, собако!» «Свят, свят, свят! Це ти! Щезний гетьмаро!» Ти щесний, а не я, чуєш, лакуза, Проклинаю тебе навіки вічні, запфатанцю. Скляр стовпів, коло порога немов скам'янілий, Страх скував його холодом. Один поліцай ошалів від жаху, Дико скрикнув, подався з хати. У що? І справді не вмирущиться Ольга, Ця комуністка. І вже не пам'ятаючи себе, натиснув на гачок автомата. Вдарила громом черга, струснувши хату. І впала коло столу на холодну підлогу Ольга Бондаренко, широко розкинувши руки. А вбивці все ще стріляли і стріляли в її тіло, оперезане червоним прапором, який просяк від гарячої крові комуністки. Прапор, що ніби ті крила жар птиці, поніс горду Бондаренчику у безсмертя. Вона і зараз стоїть на широкій вулиці рідних сорочинців, звівшись на високому гранітному постаменті, опромінене сонцем. Мужні прекрасне обличчя, горда постава голови. Гострі допитливі очі, здається, бачать рідне село, що пережило чорне вихоліття, воскресло і знову купається в ясоті світлої долі. Високі тополі, мов сестри, звелися навколо неї тісним колом жіночим журливим. І, здається, щось нашиптують їй, а чи розповідають людям про те, як пройшла через три смерті і залишилась вічно невмирущою у своєму безсмерті комуністка Ольга Антонівна Бондаренко, секретар райпарткому.